ده ده ملاوی دو پتایت ساته ای. اشاواتی توید سنت که ست سیریز مرکز دکان نمبر تاییس. عبدالرخمان پلازان از ده مین چوک جنگیر رال سوابی. پروپرائیتر انور شیر توحیدی. موبایل نمبر 0301 کل جنبی علی صلاتو و سلام مدینه ته هجرت وکړ نو لومبور وځو کی دا مدینه نه به هر یو محلوا بنی عامر بنی عامر ناګه کې وو پاتې کېدو አልتبه موږ کو सर्वात یې پاس بیا لار مدینه اول دا مسجد نبوی جوړ کو دلته کې دی محلې والا ولا دل او یو جماعت جوړ کوم مسجد قباء نبی علیہ السلام دا هفته یو ځل راټو حالت به مونږ کو اړغه فضیلت به او صفت به کو دا خلکو دا جماعت ورست چې کوم منافقان خلقو لکه ابو عامر ورته ویل شي چې دیر اغلیو مدینه ته دا علیہ السلام نمخ کې او نفرانیو راهبانه جون دې تیار کړو ځنه راهب جوړ کړو خلا کېرمه تا کېدو چې دا ډېر بزرگ انسان دی ډېر نیک څړې دی هغه وله تراتو شان یو چشهو نبی عليه السلام راغي نو دا هغه پوزيشن شو نه حسد واغست چې دا څه چلو شو د دشمني جوړ نبی له سلام دل دعوت ورکو چې زه په ملت ابراهيمي باندې موده تراشه نو دغه چې بده هوستا نه مخ کې کلا کېما خداس په کې د ځان نه خبره راوسته جوړ کړې نوی له سلام ډېر په تاکید او غور سره دا غیره دکو دا هغه داري خبره چې دوی کې په چار ځان نه سر نه خیر چې په منازره خواند نه کنو هغه څړي پختله مباهله وکړه او وی و چې کم تن په مونږ کې د ورځې نه الله په داسې ځای کې ولمر غراول چې له سو کې و نه وي کې خوش ځای کې نبي علیہ السلام و امین, آمین نو کله چی دا سرورو اسلام ترقی پکولا مسلمانانو زیات دل او د سلیمان دسمه کتانګشوا او پوس چې دیسره حسین کیږي او بیا په بجر کې مؤمنانو غلباو خلا نو د یو تخت دلالم کې ده هغه خلق سره شاله تاسو شنو کوله آغی ته یارول دې لپاره چې مسلمانانو باندې حمله وکي دې لپاره شپا وازمنداله غاو دا غزر بوکا چې نه بیا داشې جوړ شي کافیرانه تیارول نو سمرا پورې چې داسې موقع راغلي وې ندی پکېو دوه حد په موقع کې وګوره چراغ لې نو دې را شو او مؤمنانو انصارو خواله راځه آغی ته د دعوت کو ده خز جو خز جوالله خبرې کولی اوغ خو موعتقد د مخک نه ناغې پ داله چکار کوو چېره دي ما سره ملګری شي اوپل طرفدار کې وستل هغې تهکاره و چې د لا دشمن نه نو بسستا خبرې مننو دو کمه یوخواله پ غمبر تعالمات او بلخواستا کارو نو بسستا منو غ چې کله دا خبرېور د ډېر غصه شوه اما يو سشنو دیوته وي چا هندار سلط stato خلاف جنگي کې نو زو باور سره ما تر يرموک pore یا د حنين موقه کې ګوره دي په دا موقه کې هم د ستريقه جوړه کړو واقټ کندو نه كنستو نه نهي ځلاس نوي له سلام غزا مشور اپره یوته د دې او چکم غاغونو مبارک سیدان سیودنه ویلی سلام ا تغلیب وتره سیدل وندره زالم دلا وکله چه مسلمانان مکمل غالب شو ا مقام فتح احشمانو دی او تختید لال شان طلال اول دکه دا, دا غزنه مدینه والے ترولیکل چکم منافقان خلقو خطه وتولیکو جز زما د قیصر بادشاہنا لو اله کرر و مسلمانان به ختمم و تاسو جا چې یو کې ځدلته او زه جوړکي جماعت نوموله کې دې مسجد نو چې زه د پیښېګه ما ځاړه زمنو یوازې خوبید نهسته مطلب دار محبوظ بناسيو او هر وقت په بارې کې د مسلمانانو خلاف مشوره کوو کوو اسلام مسل کې خودینن لاږه به دوي اوري حضور کې تاسو جماعت پهولې کې دادي ظالم دا او باندېانو کې چې کوم شیطان داتري کوي او ته او ور بیا اغه مناسبقا روانو ویلی اسلام دی چې دغه شان مونږه جمعه ځول کړي انو وی چې بارانشي تیارې مریضان دي او مازور خلک دي مونږه زداد به موږ سکي نو تر اجازه تیارې کې موږ له مونږ څخه مطلبدار برکت به پکراشي نبی اسلام او توته خدا نیمزګر تبوک ته ځو دغه تیارې شورولې اچھدايه غړی اعظم نبیابا حاضر یو کم نای غار چې به السلام او فسرات نه یا او د اړې غا دښمنۍ او د غفزه ټول خکارکو امينه سلام صحابو ته حکم وکړو دا تنه اولی ګل جاله ثنا غیلر اهلال اشور یو کله نا او ور بهولګو واستوري ریه ته جوړې کو نا خو مونای بقینو کو بل جوړ کو چې دا خو ګور مونږ ردیله پار نه چې دښمنۍ دا کومه وجه خیر کوي دا غریبان خلک د دې تیاره کې ټکرې وې نو کونه نو مسجد داګه ظالمانو داګه دشمنانو حال ذکر کوي دا ځایه والذین اتخذوا مسجدا غرارا هغه خلک چې د لکړې د جمعه ته د پارا ځراور کولو اسلام مقابله کې د مسجد قباء یا مسجد نبوي مقابله کې تیرارن د خراب د دا پارا او د پارا د کفر او دپاره د جوداوالي <سؤال> په مينځ د مؤمنانو کې ديوته ساده مسلمانان دي نو زه مسجد قباه ته باندې ولري به تل ته راضي ادیبات اسنस्को دیوته د ښار واړو وایره فاګان دپاره د انتظار لمن حرب الله ورسوله دپاره راځه چې مخابله کې خلاف کې جنگ کې د الله پیغمبر سره من قبل او په خواځي چې کوشش داري دا غړیو جنابو امیر ا دې اخر کې هم بداسه زای کې مرشه چډیر اکه سوال کلو نو هغه شانته مرشه په خوشي بیابان کې کین سرینو غیره کې شام کې او ډیر بناکار امر باندې مرشه دا حالی د چا څخه خلاف کې د پیغمبر او دمر له واخلی واخل کنا ارشاد لمن حارب الله ورسوله ورمو ورچې جوړ کړي انتظار جا <throat throat> انتظارگای جو کلیو چایی که ناستیو د اسلام خلاف مصر پاریو سازه شون رکی نندای زیون اسمرا دی په دنیا کې چې مومنان و خلاف او داگی دن اتفاقی دا زور لگی علماء را دیو جی دیو را احتیاط کلیو لدوم را پوری ویلیو خواه چه پا کلی کبا یو جو ماتی چه خلق پیوز مونسکی و اتفاق سره او دو جو ماتو نا پیو بر سارا بر دقا شان تی پا یو جماعت که غالبا دو جمعه با نکی گی مخالفت دو وجه نکنم او دو جماعت با دوی مامان نی نخون دو دقیر وجه چه یو ویزمونگا غیوام لاورگا نشتا پا یو وقت دو جدا جدا منزو نکی یو خدا سی چه قائم مقامی لکه یو تن نینو بلغاشی کنا نگا نیا دی دا دیر فارج اتفاق کلی که با یو جماعت کی, کی گی لکه یو تا بر جمعه موس ننغه ور و یو کوڅه کې بدرې جماعتي دانې ته باقي نه داغه مسلمانانو هغه اتفاق روان کې پدې باندې غوا له یحلفن او خامخ قسمون اخري ان ارجنا الال حسنا مونږه ارجنا وکړي مگر د خیر خوایې مگر د اصلاح مونږه خیر طیره د کړو چې غرابات او تکلیف نه الله یشهد انهم لکاذبون لا تقم فيه ابدا محمد السلام تعال ترایو مودریګه بلغه جمعات کې اچره داو مسجد دی را دي دې کېو نظر یې کې دې کې منزل الانرش لمس جنو خا په هغه جمعات او څه ده علت تقوا چې او بنیا دي خښه وي په تقوا وبريز غاره چې هغه مسجد دی مختلف اقوال او ومسجد قباه دغه دنس دیو من اول یمن دا ولر وزن ا دقوم فیها دیر لا یقد دی. چته درغه پاره کی اګه مسجد نه مویل کمه مسجد قباه دغه شان قبل مسجد چبای کی مسلمانانو په اتفاق سره کی او داغه مقابله کی اتن دو جوړ کړي دغه پاره چنه اتفاقی جوړش او خلق تسنس کی نو حق د کوم یو زیادت جريکه منځکولیش تاغه جپایګه د مسلمانانو کثرتې بنیاد پر تقوای اولنۍ ډېر لایق دي ته او درېګه باغې پی رجالون و دې کې داسې سړی دی یو حبون ايتطهروا محبت ساتي جدي ځان پاک کې یو حبون ايتطهروا جدي ځان پاک کې د کتابونو کې یو واکیاچاري کلي نه چسوکو په قران لیکو نو یو ځې کې ویو لفاظ راغې دو ځله فيه اي قويلي نه دغه دا زې وي لکه بل زې ونيشت کنه نو مې چلي کینو یو سړي ولا راغې داس نه تاسو سره چې وی کتل نو ته چیرته غلط شې دو ځله راټکې وی لیکو نه هغه ځخه ها وکړ نه تاو کلا بیا غلا نه دا غویره دا خو لفظ ما صحیح دي کولې را خدای په وانه شه دا د محکمې ده کرل تا وکړاو سړيانو کرل مې ده نو دا روته وای کېنه چې دا د قرآن الفاظ دي قرآن کې راغلي او اگر هم کو دوه کې پرې غول وتا یاره وداسه بزرګان خاله کوکا چې بن کولې څوک نه خپا کول تا کو وانه شه داغه باګیا بلنه سویرونه مته وځره دینه خپکه ما نو وکړلې ته او کړه جاسه چې کمزورږه أغله په دین کې نه زده نه لاسو 400 کور لګي چېر بلخه خفان شي خیر دی ډیره په پاین کې تصرفو کې هوځایغه خفان شي رې کړلې ته او کړه دا واه په اتره دی پری کتابونو کې ناغه مقام دا ځایره ښا دا لار طرف نه راګلې دي دا ځای په دغه ځای کې یا تطہرو ای تطہرو چړې ځان خپاک وساتې ځان پاکې د ګناہوں څخه توبه و بس والله يحب المطهرين الله محبت کې ځان پاکو انکو سره اذان پاک ساتونکو سره او فسترین ذکر کوي چې ګناہوں څخه پنده په توبه باندې پاکي دې توبه و او داروستي چې بیا وې يحب المطهرين نه د شرک نوم ځان پاک ساتې بېلکل نشه لرلو چا په نومونو سره سم داسې باسي ورته کېږي حاجی حاج کوي اول حدیث کرا دي نبی اسلام له دې خلقو نه تاسو کو چې دا قران تاسو صفات کړی دی کنه زه تاسو څنګه طهارت کوي پاکي کوي ناغي و چې مونږ دا عادت نه سیوا پاکي کو چې حاجت تلال شو نو دلته ست معلومات کو دا نه په اوس او باندې ست انجام کو نا هغه سره تاسو قران اپ کارون دا سړي به تر عمل لې اپمن استصحاب بنيانه اي پاس agarose استصاحت بنيادي اي خري اره يې ساده بنيانه د خپل علا تقوا من الله فتقوا فرزغار در بدلانه ورضوانن او فرزمان دي خيرن اغه غوردي ام من او كنا غثوك استصحاب بنيانه چ اره يې دا د خپل اباده بنيان ابادي ته وينش السلام چ ویلو چ المؤمن لل المؤمن كل البونان چې ممن د معمن د پاه بشان د كما قال نبي صللم الله <سؤال> صللم چې یوبل بالک مضبوط ساعتات لکه اه خخته او هر بللا یبل سره جو وغلي به دا چې مکم و مضبوط ارتفاق به يبل سره ب مني نبونیان ویل شي عبته ا سو غورې چې د بنیات د اري دا اغره به شیخ را تقوا باندې apparatus د الله او بل تر ته غره چې د خپل آبادی بنیاد یې به شیخ اعلی شفا جروفن هارن ورژن کې شفا غاره دی شفیر او جروف هغه دی ځای کخ په ویل رازید یا بوذر او جانګي دیار پسرور گزار ورکړيږي دړيږي دړيږي شګلورې هارن انورم غرزه دوانه ده نو پا دیوانده بونیاد که خود فن هاره بیه پس او غرزه ده سرده ده اگه با دی فینار جهنم پورد جهنم که نو دادوال بنابر که دیشه مسجد زرار چه اگه جوڑا خود اگه بونیاد پسه بانده دیو لوی کندو واندار کوئی پا جین بانده جورو پینچه اگه هم رجیدون که سواق پس چه با ده واکی بنو یا غربشت لوته او هارن چې نورم غواړم غواړم چې دونکو سمضبطاله ولنه نو چې پاغه باندې وسړیا باندې جوړي او بنیاټ کړي دا څوک کوي چې سره د هغه په ورته جننم مثال خدا سره چې تو د شرک زې جوړه درگاه جوړه نو له په سګلونه باندې ځای راکړي چې نو خلکو موږ ورته ځان سره ځان موږ د شرک بنیاټ موږ د کنا بونیا ته توحید د مرکز کې ده چې په اړه خلق د الله د دین تعلیم حاصل کړي او مثلاً توحید د کی والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نږي قوم رایمنه نتا کله چې راغی هغه زه اونړو خاط نو قران دا বস্তু لمړ دې پسړه کې اونې پاک لا اذا له هميشه به بنيانو هم بناو آبادې دې حرات دې جوړ کړي بناو دې جوړ سبی ریبتن شکان نفاق په کلوبهم پسلونه د دې کې ریبتن یو معنی نفاق دی شک او هغه مطلب نفاق دے او فا اللہ پارف دی او که یا ذکر شو فاقبهم نفاقا الله مه شته پر دې کې نفاق پاتې کو ولی چې خلاف وګرځا دی نو دلته وی چرابه دي ډکل نو دې لوژن دې پسلونه کې نفاق پاتې شامه شه ولی خلاف کو دي دین یاری به معنا غصہ سبب د غصې یو د قهر شداو ته مخه تا کیږي چې را زمونږه هغه اباده ندي یربو سکیږي چردا ولي سبب د غصې بزرنه د دې کې الا ده قطه قلوبهم مگر چې پریشي ټوکلي ټوکلي شه سننه د دې قوم نشي ترې پرې به پردل کېدا نه با پات شيخه سپاک معنا له وَاللَّهُ عَلِمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَىٰ حِكْمَتُنُو عَلَدِي گورا اعمال لکنه نیو خواه و سڑی پر ظاہر که خکارو کو چاگر جمع جڑو لی خونیت بکی غلط ہو نا آگا عمل برباد دے غلط تی او دل خواه و سڑی چه ظاہر که اگا دو جیحاد نپات شو غلطی اوکلا وچه صره توبہ بستا اللہ تے فریادو کو نا گورا گی <متاز> دازه دا ترغیب ذکر کی جہاد تا او داؤد دا سوره ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم یقینا ان لاغثروا لاغثروا المؤمنان نفوسنا واموالنا غی, غی بان ان لهم الجنه یقینا لدیر بارا جنته مال د مؤمن او بدن دا الله حرف دی تدین نو یا ساودا بلکیدیشی چ دا فانی و ادنا دا دا او ادنا بدلونه چې هغه د چنجو د خالق دي هغه شان دې دا سپک او حقیر مال نه چې هغه پاتې کې دوه مال دې سوګر در پرولې نشي ګور په دې باندې الله مول جنته را کوي تناله مول جننا د دین له یو سودا بل څه کې دي هغه ذات چې دغه نسوک له شان ول نه نشته هغه د ټول مخلوق او د کائنات خالق دی ناغه د مؤمن باندې داخلي چې د هغه او د هغه نیا تر لمغه پدې کوم انکار کو چې الله زما بدن دې ما ته محبوب دې دې زبر جهاد کې را کړو ما دې زبر عبادت یا مال را د ښښن نو زم جهاد لا تاسو شه مال سي بدن سي ختمې دوه ولر سي نو لویا سودا دار چې وڅړې الله سر پدې ځان خرج کړ چې الله تو سره نزا ته یار یو قاتلون فی سبیل الله جهاد بکې بلار د ایا قتلونه و يقبلون قص دیبه قتلې دشمنلره او دیبم قتلېږي لوې خبر بده کې حاضرې ده مؤمن اخوا کده ول بلسو قتل کلو کده شهید شو شه. دا کا پروا بده نه کوي چیرې څه چل به کېږي دغه نظر به پدی جز الله رضا کوم ازما نه قدمنا زمندا او دا پم چې دډه انوسي اخول راځي ستړي کېګم یا وین را باندې پېږي دا به ما دا پتل کې او دقا بمال اللہ عجر بدلی دیتا نو گوری چاہاں خواسو کی گئی چا یا زبا قتلی گم نوی اصل خبر پا دے حاضری دقا وعدن علیہ حقا دا وعدہ دا وزیماد اللہ باندے حق و رشتیا فی التورات والانجیل والقرآن فتورات کے فانجیل کے فقرآن کے دریوارو کتابوں کے عدیزے کر دے جللہوی دا حق وعدہ دا سوال دا پیدا کی دو <تصفيق> الله زموږ نه بدن او مال غواړي او قيمت خموله په مقرانه کې نو فاستین ذکر کوي چې ده وو وعدا علی حقا نو دا الله دا وعده دا د دنیا د سرګلو د لکونو د نخدو نه به تر ده ځکه الله خبره کې وه شک نشته کنه نشیغه وعده وکړه چې دا بدله درکوم نعمت زبد الله درکوم اعلا مرتبه او رضا په بس شوګره دا که قیمت لګره داو اجازه پتاوراتو پنجل قرآن قران کې کياو کتاب کې نه لګا پدريو والو كتابونو کې کنه دمره مضبوطه عادت ولا کم ومن اوفا به عهدهه من اللهي سو دي زياد پر كون کې واده خپل ادا لانا لانا سب سے واشتي واده پوره کي فاست ابشرو او کو شاله شي بيبيكم الذي باعتم به خپل صدا هغه باندې چتاسو بیا کړه را دا سو سودا کړه دلله سره چلله سره دا سودا وکړه د خپل بدن او د خپل مال چلله دا واغله او استار درف نوازره جنت ته بس ما ته جنت قبول له زمایل سکوما زده بدن سکوما که چې په یلو وخت ما نخطبه ماته ک پکړاو کوکسم نو اخلاص دا سب بدن دې نو چاسه ماتي کي رو خدا الله جستاب جن کي مات شي از اخني شي وينته ويغي پتا باندې خرسته پدو وسنو کارونه نه کوم د دنيا وګور را تاغي نن غوي قران باندې پیدا کي څه ته پیغام کوا داغه پهم کوا او چې موکر دي خبر راځنه بیا به دي خوراوړي دا څه کوي کوي انسانن چاله سور کي عزتا سره وي وي زما ته اجت شن بیا به نو الله ربو العزت دا څه جماده سرا باوکل عبد الله میروا حویلو چباس مون گدا باوکل اوجے با کی مون گマンス کبل دا پریچے جگر دا مون نہ او دا جے باو اسوا دا ٹول صحابو کڑو کا ہجے تے اسلام وعدہ او بیا پا کے دا واپس کو نے دی ودار کہو الفوز العظیم ادا کام اللازم بده کامیابی کې کامیاب کیلو او الله زما حشرن بدر خلق سره وکي چې دا غي مال بدن الله خرص او ټولمره په عبادتو کې ترکلو په جهادونو کې اتا العابدون دا د هغه صفات دي توبه عبادت کوون کې دي الحامدون شکر ادا کوون کې حمد وينو کې دي الله السائحون او سفر کوون کدي د معناو فین دا کوي چې ب تلو ک رح والی چې ب تعلو کا پاتې کېدونو کري نو داسووک دی نویو کولدارې چې دا رودار دي چې هغې د رووجه خپل خونده او اثر کې چې دللو کې د د پایه اثر دی پ کې دا چېه ز روحانيت په اسمانونو او مملوکوتي کائناتو کې لګیاړی سفر کوي سیل کوي چې دې دنیا نه غافل دي بے تعلق دي نمرات روجادار دي اودین هغه ځارې کوم کې چې هجرت وکړه الله دې دین د پاره او کور کې لري په مال دولت او جیداد او باغونو او اهل او عیال لري سفر یې وکړو د هجرت یوک اجازه تم را دي یاد جهاد د فارو وته په زخم کې ده نه نو وزیر سپیکر بس تهواز الله په دین ماین جهاد لوته سفر یو دا غوم دی بیا علم دا پاروته طالب علم څه قرآن ذکر لوته نو اهل عیال او خاندان ارزه په دېبره خو دل علم له دا غته مراد دی سوک دی دا موي چې به تعلق لدین ری چې په دې دنیا لږه غزه دنیا نه ورو چټکلې نو ټول کار د چ گورن ته پوه درده نظر پا خیر باندې ده الله پر رضا باندې اقصائحون به تعلق لري دا عرفنه اوبه دنیا جرزلو لگاو کنه نو مخ کې هغه حديث شو <تصفح> چې آيات کریمه ذکر شو چې کته تر دنیا د اعمال دولتو مور پلار تفصيلا ذکر شو دا راته خوګین انتظار کوي نبی له السلام ویلو چې کته سده شانته د غانو په لا کوبرن ختې او په زمېداري په دې کې اللاغور باندې تاسو زلک مصلک کې چرته اخلاص نه شو بنځه دی jihad نه نه ځای کنه ارکعون رکوع کون کې دي الساجدون سجده کون کې الامرون بالمعروف حکم کون کې کار باندې نه عن انل منکر همان کون کې دمن کر کار نه خپلوم د نور اسلام کې والحافظون لحدود الله احی حفاظت کون کې د الله د احکامو یعنی الله جکم حدود یې خېر چې دا حرام ندي دا حلال دا خیال ساتھی و دی داګه یې ک엘 ساتي وبشرل مومنین ازیر ورک مومنا نو لا رس تو قران نه ځکه کوي د استغفار د مشرکین نو چې مشرکان لپاره د استغفار نه کواله خه کله چې مومنان په دې پورس چلاډه مہرومان ذاته اځواګان قبلین وکلک له بده امر کړه لشرزم نکلا نن په داسه حالت کې تلې د دنیا نه چپته یې نه لګي نو با خانه ولا کوخته نو قران منه وکړه ما كان علی نبیین ما كان علی نبییه نبی پیغمبر لا والذین امنوا عاجز عن جم من اند ای استغفروا للمشرکین چې دی با خانه غالي د پار د مشرکانو ولو كانوا اولی قربا اگر چې وی من بعد ما تبین لهم پس دا نه چخوازه حشوه دیتا انهم اصحاب الجحیم چې یقین اند جهنم یاندي دا په تاسو لګی ته پیغمبر ته د الله طرف نه او مسلمانانو ته په دې پته ولر کې دا څنګه څړې د شرک په عقیده کې مرشه نماز کې کنه موذثرین دې باره کې اقوال ذکر یو دا د رسول الله اسلام الله علیه و سلم دو مور به په حق کراغلو امينه او بل لا ته طالبم مبارکي اډریم قول لارې چې بس عام مؤمنان مسلمانان چې کومه هغه مشران ته رشوی دې په شرک او کفر کې نو یاری سره دا هغه موضوع کول نه یې په نوو روان فستنده کرکی چې شای نزل لا یات هر څه چې خدا عام قانون قران ذکر کړو چې دا مشرک د پاربا بخنه نه غواړي ابي اجازه کوشش د موصیرینو د نبی له سلام د والدینو مبارک عزور له کول لري چری مسلمانان ثابت کې جنتيان ثابت کی او بل دار چې ردیو دا کنه دي نو به تر قول بځه کې داري چې بځه دا دا کې خاموشي وکلی شي چې بس دا باري کی خبر لري دې که الله ته پر چې هغه س کې نو بس هغه په تو په دی کې چ چارم کوه دا ب ضروروطته خبرې دي قانون د مونږته دا حاصل شو چې مشري مور پلار دغې د پاپاره بهوانانه وواړګوره هغه خل قم تعلیم دی که نه چې د هغې مور پلار په هقی دې کلک دی چې کاات راقيې مونه نو درغ را کوي ولی را کويوللیو بزرګ را کوي دا غره دینه څنګه یا زمونه لپاره دعا کینا نه چې بس دار دا راغه په اختیار کیږي داغه دعاکه الله کا ته نه غره نو د داز دا خلقو لپاره دا وته دعا نه غواړي ته تاول خبرو کې اصلاح بولو چې دینه وونه ادا ګنا ده ادا به دلیل خبره دانا نه جایز دي دعوت بوده کې نو قران دا قانون ذکر کیه چې مشرک له سوال نه سوال پیدا شه مؤمنانو چې د ابراهيم چې د بل لپاره سوال کړه قران نه هغه جواب کی. فما كان استغفا براهمة نو بخنا قول د براهيم لسلام دبييق پل پلارار دباره الله عما عدةة مجر د وجه د يدينين دههاائيا چكروه اغواده د سره ويلي وتجرستاه پا بخن دا مطلب دو الله تذله تووفقول الجديد إمان لوي اشيمان روي ن دا اسلام و إمان قبل ملي دا سبب شرده د خوبیاو فلم ما د بیان له په سرګراځ واځه شهودته انه عدو لله یز دي دشمن نه دی الله تبرأ منه به دار شددنه ان ابراهيم الاواه حليم یقینا ابراهيم السلام ډیر ترس نه کو زړه سواندو مهربانو اړیر توبه تستونکو اجزي كون کو ډیر مانی حليم صبر نه کو اواهو ډیر درنک نرم دل الحمد لله دل راسه فاتو حليم صبرنا چي كلا ود پتہ ولا گري ابلار ملرد غشت ادي نور ذهن کيگي ادا اثر بين کي بين بي اخول باخن نلا او <تصفح> بي اخو بالکل لغ نگه باخن نلا او تخا اج قیامت کي تو وچه خلاف نكوم <تصفح> نبي اچ تا کي يا وقت ير السلام بسالو کي چا الله زبر سواکي کي نللا وی رفاع نو ساتي چې جلبو کې ددنبا شکل بوله مفخکې یوه روایت خو هغه موږ ویلو کنه چې قربانې هغه صہیبت جوړکي هغه ګډ اوبل داره چې دا ਸੰسارवते جوړ شي آیوسس به برتې ملائک بیراخ کې جنم تبه وغورن چې څوک پیژن نو رفاع خو بیا نشتا کنه او چې پیژن دي نو ابراهیم علی السلام خبر او پځایو زغه دعائدا قبول کو چودا ګر وسایه نه بچونه کان الله لی یود ال الله پاک کو چګم بعد اذ حدا او فسدری ته ہدایت کی دیتا او دیتا لار ده هدایت نبی الله نبی لار کی حتا یبین لهم ما یقول تر دې چ بیان کی دیتا هغه سوچ دینه ته بچی دل پکار دی ما یتقون دا معنی جدی دل او چ درس ته ځان میرے ساتن پدې کله دې ته معلوم شوه ا بیا واندی په عمل کې نه روانېږي نو بس گمراه شې کله نه الله تاسو بیل اړقې نه ا ګمراه کي یې نه د دې وجه اغه خلک چې د مشرکان د پاره سوالونه کول دا غي ته دا وای چې زماخه و تاسو کول نه وای خبر وو سره ته الله منه وکړه کنه دا باندې کوي چې ردی نه پسند سوال کوي بیا خو به الله نې دې مجرم ګرځي دا خلک گمراه په وجه چلاده یوسرنا من عقل لي شدامک او دی بیام لکیو هغه کار کوي او ځانګونګاري زهر دتا الله خود الجدامخرا دێکی ګوره اثر دے تکوین نو وردی اته بیام رازې او پکا ته دا خو ستخ په نقطه انده ها ان الله به کل علیم یقینا ان الله عرش باندې په وا ده ان الله له ملک والارض یقینا اللہ ربا بارا بادشاہ د اسمانو د سمکودا یحی و یمیت جند کول کی اومل کول کی او من دون الله انشره ساوار بارا سوا دالانا میم ولیم ولا نثیر نس قدوس انا مددگار بیا ورو بث کو نشی دالانا وا شیخ نو پکار دار د در هر حکم من لیش او باغي عملو کلیش داګه د تکون تکازا دګه د سنمې مناګړې دا غېنه مناشه والسلام علیکم راهنه بچ لقد تاب الله علی النبي یقینا اسانیو کړه الله بابا هم او اسانیو کو بابا هم بار والمهاجرین والانصار او په هجرت کوونکو او انصارو الذين تبعوه هغه خلق کتاب دیاری کړي پیغمبر عمل کوي ته وسره کړي وا په سایه ولې اسرتي باګه انټاده سختې کې تاغه وخت قدرند سختې کې دیره سختمو موقع نه کړ په پیغمبر باندې مہربان یو کله باخد الله مہربان لري رسیدتي اخو معلومه خبره سره جهاد په موقع کې څه په عام حالات کې اب مهاجران انصارو دائم مہربان یو پیغمبر سلامالګرته او لنصیب کله استقامت والے ورکو او مضبوط والے ولا ورکو ایمان والے ورکو ائمان والے ورکو د تیرونه راوي یو بز سر اولا رور ولی و مواخات پیدا کلل دا ولی خبری خونه دی دیرلوی احسانات مفصلی و ذکر کلید او داس سخت موقع منبع و دماکات یزیغ و پس داغینا چندس دیوار چه کاغشه و قلوب و فریق منهم زلونا دی اوڑا د دینا زلونا دی اوڑا لی منهم د دینا و ثم که ثم تاب علیهم بیالا مهربانی اکل دی بانده سخته مقاوه کنه ده تبوک مقاڑیل سخته گرام فسترین ذکر که چیوخ سخته گرمی و او دویم دیر لوی سفر و مسافتو او دره ما خبره و چه جنگ چا سره و عظيم الشان سره سر اخو دلوی بادشاہ بیو. داگی سره جنگ و کنه تو داگا پکی بلا خبره و دیخوا دا خوراک دا حالو ستاره سلامت پوره گزاره کیدا یو یوتان سره چلے کیږي گاجورې بیا به یو یو وا اخر کی یو صوتن سره یو کا جره یو بده نو براخ کړه بل ته دې تری قبان دروان دا جہاد مؤمنانو دا جہاد نه کړی په داسه مقو کې دا که بل څوک نه ای و چې دا درزان ورلې ونیو مونږ چسو په پیغمبر د قتل کنا چې غره سره ده د سوره دا حالو چې له فته یو خو نیا وبسمذل سرليو ک نور په یاد راوانو بیا وبل بیا وبل پځې ترې کبان اځې خوا کجره باغونه رسیدل یو ځنه دل نو چې هغه دې تا قتل ځدار انوم پاتې کیږي نو یقینا ذن امتحان مقوعده رسخت مقوعد والله مهرباني وکړه په دیوال نن انه بهم الرحیم یقینا لا به دی کې رحم والے او على ثلاثه الذين او تا غدری او تنه باندې جروست پاتیشیو د توبینا خللی بو دامان درې تانو چې بن مالک او هلال بن امیہ او مور عربینی طبيو دا درې تانو دی پاتیشیو اجازه مصریین وبشان نظر توبام وینستا ناراستی په کې مو کړه صلی شو نو د صحابو کې تزلان بیا خپل واقعي ذکر کړل دا افسرونو ډېر تفصیلا نه راغستره بیا چل د اولو استیشناله برځه انترازی حسین بغیر آگے نداء سوا چې کله نبی اسلام تیارې کاو نو دی کا تزلان نو چې ما مو چې په سیبو دې واخی راګ نه کومو ته څنګه دې تیار شین سم دستي به سرباز در روان شې نبی اسلام تیار شو او دیر زړه فوج وذراګې ته حکم روان شین ما بیانه راستیو کړه سورلیانه ما زر دو اولادی بید و چه دیتر دا که ڑنبی مزل پوریزنه و بس دو اولادی بید تاقین هم پاتشم پده چلکی اصرا وقت دا شو خلتر مکان پاتشم مادولانه نو بیاروس تو ملامتو ما چه دلتا میکتل مدینه که نو خو یا منافقان پاتشو یا بوداگانو مازورا ادمریزانو زنانو داوی بیارتان که مجد دا شنگو نویل اسلام چلتا اولادی بید چانه تا پوزو کچه ما فعله کعب ابن مالک کعب سچه لوکرانه دی نیو اتنوی چه اگر دنیا پا عشو اشرت کرده عرصه زیادتی غصه که نو بلتا نوازو که ما عاز ردن الله چه ها غلط خبره ما کهو من پاقل که هر وقت که اطول مر خیر لیده اگر دیر نیک امسان دا خبری که بیا بیاو خبره ختمشو چکل نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نو تا غوي شرمته احساس اوسه مې چلے بیل سلام راغ او په دې پوشم شره اوسه روغمر اوره سي نه کوشاله سم او دا مې نه کې تلنج هوته تبسد روغ جوړوم اکه نه باندې او جوړوم چې ځان بچکه ماده مې شي را نو ډېر زور مې چي لگاول بس باندې ونه کړو په دې ورته ځینځي د روغ بس خو چې څه خبره درنه پات پات خبره بیا به تا وایم ته شراله ما سلام مې وکړو نبی عليه را ته په خندا کې وکتل وای خندل خو خندا کې ډېر غوسه و atabo srano ko tole pat shwe ne mawe je alla rasul kat ne welso ko na ma ba ta damal ko khabare jo le klew safaayba me kole ho stan ba khaza dad khabare zakana sham kole che kazor dad daro go ye man ko yasat pas ba wahira geline arsa de akhkara tri no sab paida او پاګه خبر هم دا کوم چې <تصفح> ما دا شانی راډا خلې و tlema بس پدی نن نو صباحه کې پاتشوم نبي عليه السلام وی دا ته جذري شادی وي نو ځکه <تصفح> خبر الله په اسلې ته وګورو نو ته انتظار کاوه په فلې چراغ لن دا خبره و چې نبي عليه السلام حکم او کې دې خلکو سره خبرې نه کوي حضرت نبي نو خبره به سره نهي تعلقات به سره ختمي <تصفح> بالکل وای با کارت به دې سره نو نور دته نه چونه یې خو یې بس کور نه ستور باندې راوته ازو خو یې کلا کومو جماعت توبه کی مراد لمه یو بل توبه سلام خلکو ورا نه مخ راو نبی رسول الله تبارک وسلام به وک شنډ ته مې قتل چیر دی شنډ خو ځي جواب راکیو کنه نبی رسول الله مخ و راو सर्वात زیاد ته ری دی خیر ما نه سالو بیراله چیر نور خو څه د سره خبره نه کوي او کدی واکه یا تابانی مارګ را ری نبی اجازه نوڅو جنازه کې نبی له سلام الله عليه وسلم چې راځي او پتلګینه کنه ویله سلام اسلام عليه وسلم فاشه دروس ته بیا ستا په دمر د حالي ګډي ریار را باندې راځل دا لا څنګه چنه سوچ په کرمه کاو چې سالوی اخره دې تیر شه دا صحبه یې کاټ تیر شه کنه نو زه پاتمو مادم چې حکم نه ورارې نو کورونه تاسو کوم شو چې تاسو سلام خبرې نه کې نویدار ته پکې بل امتحان جوړ شو ته غیرانم بایکاټو کوهغه کوم بیا د اسلام زنا نه وی کنه مې بالکل مخنه نه واله عرب سے پریخودلخه مې هغه تمې وڅ توخذه بابا کارزانو خبر راغې ناراضه وا ناګي قوم لاړ هدا شان ته پاتې او بند ناراضي نوی په دو داګه دا وړاندې کی د غسان بادشاه یو خطرولې اور ا دیولیکل چې موستا د حالتنه خبر شوه نو موږ باندې ډیر غم ته خو ډیر لوساري یی نو ته دل تر ازا استا ډیر لويقدر ډیر نو یې اړه خبر کلمنه خو نو وسوځو چې ګوره د دې حالت اورسه د مچوس ماته کا تیر دا وتره کین وی ډیر خبر شو اور ډیر پریشانم او فکر راسته مچ داوس اخیری وروځه کولا د ډیر ګراني نه چې نس تل کې کنه ا د دا خبره هم زهین تراتله خو چې 516 زوشه نو یوازې کومه غار په کې او دا غار نه आवाज راغی چې یا کاذ ابشر کابا زيره اخلاق نو یزه په سجدا پرې وتم جنو بیا رست یو اسواله یا بوخ باندې سور را روان دي دا کوم راځي دا غړې بلی او تنه تیز आवाजونه بچا کړه نیمایته زه سره په دوه غټو غوښه ل نو را را سيته نو وې چې ځان یې مل کړې ناغمی پزیری کورکڑی اگلا اچھر آلما نو مبارکی بے خلق را اللہ تو مبارکی پا دیبان دیخوا جی توبہ دیو سوڑی کبول شی دیر ادخو شالیم و قوا نو پرانو مجیدو جا دا غیدری و کسان و ذکر روک خصوصا جی پانزو سرز دا غیتو برستو شیوا دا دا ادب دا جدی سره احساس پیدا شي چې پیغمبر دا ملګرتيان وروسته کې دلته سوال خبره ده انند جو سره پیغمبر دا, دا. آن ان دا سنت سمرا مقابله کوي ندوم خلق قدر کوي او دمره خیال ساتي او تسلی ولا دا خلکو جهل نه نو ختي اوساله چیرې خو نه نن ذکر تلال نو ولل چې چهاده نه پاتکه صباح کوله کاري نو اجازه شانتي کوم زونه کې ویرا موږ کوله دري اړ خلک کي او دا موجه ککور کې یو تن را اور سي هغه چې زه ساتم ندي بوته وي يره مکو ماږ اړ خلک لري داسريو دګيره سړې کلوې غلي مختلف خبرې لیکلي ده پیغمبر سنتي اوکه سنتي نیا زړه چې دې دین کار نکوي نته ته بایکاټ نکي بلما زری نته ته دا نه و چې غره چا دل نه پخو خو بدل نارالم تاسو نا هغه ارته چکین لګیا به خو دې به خیال ساتي دې توې مکاند سنتو د پیغمبر چې فنزور سره زي ادي سره مکمل بایکاټ شي وګه حتا اذا باقت عليهم الارض تر دې پوري چې تانګ شوا پدی مان سمکا بیا ما رحت سره اګه وګور چې مباینه ملک داسې تاسو انشاء الله چې تو تاسو علیهم انفضهم ا تاسو د دې زونه وظنوا ایقنوا من الله الا الیه چې نشته زه دپن مگر خاص اغتا صلی الله ورو ته دې نشو غرا شاګه نارې نزدې شنو یو ماشوم جواینه کې نا بکم خوایز نشه د مور غېک تزان را نزدې کې نو ته ټول الله نه به کوم غواثتې خوراج داغه دربارته او سر کته کنو هغه باندې معاف کی تهم متاب عليهم لیتوب به نمونیدی صحابو جداو گورے ترغیب دے جہادتا یا ایوہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والا ویرگی دالانا وکونو میں صادقین خوشے ملگری دی رشتن و خلقو رشتن و سرشے او جنگی کے ما کان لی اہل المدینہ ندی بکار مدینی والا ومن حولهم من الاعرابی آغسو ججافر دی, دی ندی بانڈو والا خلقو این تخلفو جرستو پاتشی و رسول الله دا پیغمبر دا اللانا چه اغاوزی جهاد لا ادی رفت و پاتشی دیلا خدا ندی پکار و لا یارقبو بیان نفسی او نده چمین او که اخپلو زانون سر دا ذات دا پیغمبر نا تا اخپلو زان سر من او کلا اپا پیغمبر دیمین او نکلا چه اغا سر تلوی چمین او نکی اخپلو زانون سر نفسی ذات دا, دا پیغمبر نا زگدا غزات دیرو چتے بکاردارے چ پاغمان زبان قربان کی دائن چ خپل زبان سلامین او کی ددن چاپیر گروزی ولانل جہاد دا ذالک بیان هون دا پدیو جا یقینن داغ مومنان داغ صحابہ لا یصیبوهم ظمآن نرسی دیتا ستندا ولا نصب انستل والي ولا مغمصۃ او نلغا فی سبیل اللہ بلارد ولا یطعون موطئا او نګددي قدمه ماضن بزيد قدم کي خود نگر نګرځي پياس مکه دي قدم نګرځي پياس کي يغيذ الكفار چغوسه کي کافرانو ولا ينعلون من عدو ينلن او نرسي دي دشمن ته په حمله سره الا كتب لهم مگر لكل شيء جديده پاره بهي عمل صالح په دي باندې عمل نيكو ورده خو اګه ا کارونه ذکر کړه چې دا غیر اختیاري دي د یو بنده د ثواب په اړه لیکلی شي چې دا غیر اختیار عملي لکه لوګه او تنده استړی داو که یو بنده نه خوښینوم پر رازي تګی کیږي با وګوره وی دې سره زکه دا وجې خطب لهم هی عمل صالح په دې اعمال او افعال چې دا غیر اختیاري دي په دې نوم الله پاک ګور عمل لکی دا د جهاد برکت ده د مقام ده ابو خیصما رضی اللہ عنہ وکلیش نبی علیہ السلام د بو ترونه دو ناغا پاتشو لاخ په باغ تا او باغ باغ کې ډیر خیسته خوريو حواله گیده تازه وبوي ناغا هغه ځای کې چړکاو کو پوزي خوراکلو هغه په لا خیسته بيبو سرکيناستا د کجر غنچکونه ځان ته کې دل یر سرورې وت کې ناستو نو وې ن پهز کې دا تیر شو چېره په ژون خو توف شي لانت شي چې د الله محبوب پیغمبر روان شو او هغه به لار باندې تنده د لګ ګرممی دا برد ش کې او په غونو په س کې به سفرې کوي او د دا د ناست من د خو جوون نه سم س دست چ او تر راغاسته سامان د جنگ برابر کا پس او خ باندې څور شو وې غلوله دا واه په شان تروانه شو نووي له هغه منزل تر رسیدلو نووي له صحابو ته چې تاسو ګورئ شاته څو کرا روان دي په خو باندې څورو دړي هيلي صحابو کې دل چې مون ته ونکاري دې په جنو نووي له کتل او وي چې کن خي سما چیاغه ارګنزيشن نو ابو هي سلام نو بي او صالحو او دغه صحابه چې نه هغه خپل کوتای ختم کړو سمجستي زانو رسوخه چې دام جن دي چمو دې داز کې نه شو بيغما او د نبي السلام ددا حالي چې هغه په سور نار کې او په لوګه تند باندې لګي دل دشمن سره دی ځانګي نو <تصفيق> هذا صحابه نبي صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله عليه وسلم نحن نقول القرآن الذي يجب أن ترسل أو ترسل يجب أن ترسل إن الله لا يضيع أجر المحسنين يقن الله نزعي أجر المحسنين ولا ينفقون نفقتاً أنا خرجكي سمال صغيراً ولا كبيراً لقب وكديراً ولا يقطعون وادياً او نو قطع کئی نو طائقی دیو میدانو چه روان دی کنا کو کتب لهم مگر لیکل شدید پارا لیجزیهم اللہو چه بدلور کی دیتا اللہ پاک احسن ما کانوی عملون خیستداغ عمل چدی کئی داخو دیو اختیاري اختیاری عمل دی نو دیو سر اگر بی عملون صالح و نویخا چه بس داخو معلوم دی کنا چه مال لگی یا یو منزل قطع کئی روان د هغه زفاره فاره باندې عمل وکړل شي نو مؤمن د مجاهد قدمونه الله په نیکو بدلی ښه و ما کان المؤمنون انذي ټول مؤمنان ليرفرو کافه چوزی اګه ټول دا زغلش کوله کنه چټول په یو ځای باندې اوسي او وسه ذکر کې جدا پکه د علم د پاره دې امانه ثابت دي چې جهاد فرض کفایه دي او علمم جهاد باندېوم د دشمن مقابله کیږي او علم سرم دا پیدا حاصل کیږي او نویدي سره دا ذکر کو چې څنګه ټول مومنان جهاد لنی شوته ولین څوک بوزي دشمن تباره چې مقابله وسره کې اسوک بدل د خپل نور اعمال پره کوي کارونه کې نظر شان ته دا علم نه پارهوم ټول خلقو لې شوته خو خاص خلق په اغیب عیلموکی فلاولا نفر فسولدات نراجوزی من کل فرقت داریو الویڈا لینا منهم بدی که طائفتون یوڈالا لیتفقهو فی پوها حاصل که بدن که سان پوکی فقصدکی ولیون ذرو قومهم اچو یریقا اقبل اذا رجعو الیهم کل جواب اسراش دیتا لعلهم یحذرون لیتا پار چی دیو یریقی چدایلم ده پاراوزی او اپس راشی نو خلق به یری یادا بیا په خلق لا جہاد لا ولدا نور مپادشه په کور کلی کې به اعلان وردا کیه او چې مجاهدین واپس راشی ندی به ته الله قانون دا الله کتاب اغه ته مجاهدین و تا زه کوي خو جہاد کو کنه په پیلم غوډم رڼا کې په او ندی به ته له مخه اگې جہاد کو یو بیا یو کار کې بل بل کار کې نن ټول خلق وتی شي چه علیمان شیادم را استعداد قابلیت د چاشتا <تصفح> نه نو دیو کلی نبا خلق پر ازا بانده سو کلی گی امداد بواسر اکی چه غیل امزده کی نو را بشی دیتا و بیان کی ادیب ایمانی کن ادیب ایمانی بیا پا گتو بولی سدات آقاو تا کما خبر شورو کلا اتو خوپا کسریا بولی ها نمانی نا دیب اتزان پو اکی نو آقا براشی دیتا با دعوتو کی کد دا خو غورا فرض کې پایا و چې دلړه الهه مې وک نو تاسو غارا خدا سره شنو سره خبره ما نه کنه قابل دغه ته اشاره چې ټول مخلوق خل شو وته جړ شوق دی کنه ہونا علماء بلل شی لم بس کی او چرای شنو ما دمت بهره خلق لپاره نه دې ته کوم خبره کې مساله کینو دی بے معنی نو که تقلید ورته او که اتباع ورته یارت شي هغه استادیو ورته وای نه بايله او دی به د ځکی ارسو خدای څخه کلکلانې ځای اعلان زده کی او اله ممن یو ته خبره زده کړي او غزان تعلمه څخه ووي کنه الهم بوکی په اخلاص بیا خلق کوکه انو خلق بس دای دا غلخ لازم وکنه نه دی وی ته بس ټول لوی وړه بزي کني ته لي اني زده نو بس هغه بیا مسلمان نری هرغه مشرکته ودا دا خبرې د خلکو ذکو <تصمت> د قران معلومات خبر لري تا وګورې چې قومو ياريو هغه تا انذار وکيو تعاليم ور کلا الله يحذرون چې خپل اسلاو کوي يريګ ترغيب دي د دعوت اسلام زلقا يا ايها الذين امنوا ايمان ولو قاتل الذين وجن يا خلق يلونكم من الكفار جنذري توستار دي کافرانونا وليجدوا فيكم غلظه اودم مديبه تاسکه سختي چې دی وګوري چې دا مو مینان کورار صاحبي چې له وګیریږي غاله کې دي اسلام خلاب منصبې پری دي د جهاد ترتیب په دې طریقه باندې را صحابه بالکل بوره بوره کړو ښا چې خپل ملک نه شوروګل کنه نو لاړه چې هغه نه سمرا کېدره دنیا ګوټ ګوټ ترسي دیو ښا تعبارات ذکر کړل نیکثر رحم الله مخکې یو مقام کې سورت انفال یاد سره چې صحابه په لګ وخت کې تہ دین سمرا لوی خدماتو کو سمرا وسات ولارکو چې د دنیا غلول وبات شاهد اغه دنوم نه یری دي اغه حیران جو ګور عرب را پاسه دی او سلطان تن خلق واهلو دا څنګه کې دی چې تورو ته وګوره نو زریږي رلته تاسو ویني ناګی دمن لوی جهاد کو دنیا ته دین دا لري خپل خوانه شروع کړو دورا پوری تلو داغه شانته چې کوم دفاعي جنگ دغه په دې طریقاره چې ثکلک دشمن تولار دي کاری کمزور شن دے چا پیر خلق زمور دي چاږي ولدان راسي کله هغه نن مکی کې نور لپه کار دي کاری نږدې خلک نکی کینو دي نور لپه کار رسیدي ورس او حفاظت وکي په دې ترتیب باندې والمو بوشه ان الله عالم متقين یقینا الله ملګره د متقیا نو سورۃ کلمنا دقان ورل قباه ذکر شو نا کوم عنوان بیا ذکر کی اخر کې وای دا ما انزل سوره کلا چې نازل شي سوره فمن هم يقولوا بس الدين اسوکواي ايكم كم يوتاثوتا زادت هو زیادت سورت زیادت کا غطا هذي ايمانا دې سورت ایمان تاسو کم يوتن چې زیادت کا غطا دې سورت تګ قرآن پر تهزهګول چې دې وو سره خبره نشته فاما الذین آمنو فزادګسان جماو میناندی فزادتهم ایمان وزیات کی اغه ایمان مضبوطهاله ولا ورکی یقین او ایمان ولا زیات کی اوه میستبشیرون شیرون خوشال ییږي فاما الذین فی قلوبهم مرضن واغلقوا جذور ذلک نفاق فزادتهم رجسنا الى رجسهم زیات کی اغه د بلیته سره د بلیته راغینا نفاق او تزیاد او ارا خبث لذيذ كما نرا تذيات كما قد تذيات بما دون وهم كافرون املو شو ادي الكافر اولا يرون ايدين قوري انهم يفتنون شيقنا دي ازميل في كل عام من هركان مره او مرتين يوكرت يا ذكرت ثم لا يتوبون بعدي توبنوا باسي ولا هم يتذكرون انا ابرح حاصلك اركال بديمان دي قطن راضي فقته راضي اغورا بيان توبه نو باسي چې تیر واخ يصلاوکي او ولاه يذكرون عبره اهل چاين د پارخ بل يصلاوکي د عمل واذا ما انزل سوره اركلاج نازل شي سوره نظر بعضهم الى بعض وګوري باسي د دينا بعضو ته مجلس کې راځي رسول الله سلام راځي او بنټو وګوري اته هغوم مصرف اي حجاريه نه قتل چدي مو قتل نه حال یراکم من احد ایوینی تاثول ریوتن سو گوری کنا اگی بوئی چنن نگوز روزه پی اوباس ہے ثم من صرفو بیادی واپس شی او صحابو خو کبا دی پوئی نم گوریوتن دانم انا پی قانو حالو صرف اللہ و قلوبهم وادلی اللہ زروند دی دفی ممبر دو خاهموتا بیدارین گوروتن چی دمرل ویزی آتے ہو بیالنا قوم اللہ افقاہون تا دیو جاج دا قوم دیشن پوئ ترقیب دیت تیباد رسولتا لقد جا اکم رسولم من انفسکم یقنن راگلی تاوستا پیغمبر تاسو دنک سنو نا خی پیجنے او پاہر لحاصر تاوستا معلوم دی حریس سنو علیہی گران لگی پتا باندی ما عانت تم اغا چتاس مشقت کی پریوزے هر اغاکار چتاس مشقت کی چی نا پتا گران لگی حریس سنو علیہی کم دیر میں نناک دی پتاسو بالمؤمنی الرحیم او مؤمنانو باندې ډېر نرمي کوونکې رحمواله په هر چا مهربان دي په ټول مخلوق او خصوصا په مؤمنانو باندې ښه د صورت اختتام کې په مسلې توحید باندې айن توللو کې جن دی وویل دل اقل حسبی الله او توایا کافی دی مالر الله کداخلق صادین نملید او وونه دل نو تبدا وې مالر الله کافی دی لا اله الا هو داور توحید په اخر کی. نستری لایق د عبادت مگر خاص الله دې عليه توکلتو هغه باندې ما اعتماد کولې کله جهاد لوزم دې مثله لپاره نو اعتماد په الله باندې او رب العرش العظیم او هغه مالک عرب د عرش لوی دې لکه هغه ترزانوس پاره نو هغه بستازي مو عرش حدیث پاک کې راځي چې ا څاره سهر او ما خام هو قرت د آیاتو حسب الله لا اله الا الله نا اللہ بردو د پارکا پیشی دا هر قسم حموم و غموم چپتہ ماندر سبی کرونا سوچو نا پریشانی دی نا اللہ بردو دا پارکا پیشی آخر دانا اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ <تصفح> سورة یونسر پس سورة الطوبة نا. انزول پس سورة الاسران مخی صورة الطوبة کی براعات ذكر شد مشرکانونا ناغیدہ سوالو کو شیرمون خود من <تصفح> عبادت نہ نکړې صرف شفاعه آي غنو نو دې سورته کې قران مجید دا غي جواب کي رد شفاعت قهري مخ کې سورته کې نامي فرق او ذکرو چغد الله رب العزت د کتاب خلاف دې سورته کې ترغيبات ذکر کي قران ته چدې الله د کتاب خلاف مکرې بلکې دا و در شان مقدسه سرت کې په اخر کې داوځي کړشه و د سرت کې هغه باندې دلایل عقلیه ذکر کړي ثمانیا اته دلایل مقدسه ترغیب ذکر شو تاع در رسول تا نو د سرت کې جوابات چه د شبهات ته رسول باره خلقو شبهات کول شکونه کول دلته باندې هغه جوابات ذکر کړي د دې طریقو سره د دې صورت د دماغ کې صورت سره تعلق دی رب دې داوودي صورت رد شفاعت قهري چې الله فرصت د زور سفارش نشي کولی دنیا کې داخل کړې لوی عقیده چې دا زمون شبا دي دې په زمون نه پاره سفارش کوي ما برابر کوي د الله سلام ا دې حدیثه فارش نشي ور بلکه خامہ خامہ ما نه لیسی قران مجید پاغی رات کئ نوکتا سر خلاصہ کی دا سورۃ دریو سے دیکھ اوله حصہ فالور پن رستم pore رد دے در شرک اعتقاری ادمه حصہ اویا آیات pore دے کے رد دے در شرک فعلی ادمه حصہ اخره pore نغې که تخويفات دنیوي نامونه ذکر کړي دا خلا کو شو قومونو د ثرث په حوالکه ترغيب ده کتاب دا قران ته بیا زجار دي بیا دعوا پره ده لعل عقلي صورت کې زیات تر زواجر دي او رد شرک په دعا رد شرک په تصرف رد شرک فلعلم دا مختلف دعوی زیب زیب دے بانده دلعیل ذکر کی ردی بیان بکی اور دا دنیا بکی چو دنیا بانده ظلمت اڑای چستا سنیا غاصل مقصد پاتی شی علف لام را اللہ افوئی گی باصل مراد ده چستا اللہ مراد ده زمون پاگی بانده اعتقاد ده ایمان ده رضي الله عن عباس رضي الله عنه صحابي اضحاك تابعين نقل لي تدا مخصص درې دي جمله ان الله ارا ذا الايم هر سوينم د مخصصي اږي نه ذکر کو الف لام را اصل مراد الله تعالی مند اشاره قران مجيد اي عجاز تر چدا سي اعظم شان كتاب بانديان نشي جو دي او اشاره نقران محکم والي مثبت والي طرف تلل کا آیات الكتاب الحکیم دا آیات نه ده کتاب محکم را روان چې کومه دا قرآن آیات نه دي دی او محکم کتاب دی. حکیم معنا محکم آیاتنا نقران مجید محکم دی نګوریا وړدي الفاظ <سؤال> محکم دي ته تر قیامت د ورځې کې څوک دی یا هر تبديل نشي کولای بدلينې شعر واستي هر يوم د قران مجید اگر ټول لا عاقله حکمت موافق دي برابر دي احکام د قران مجید اگر قیامت د ورځې لري لاګي د بارن اسخ نشته بدلون کې نشته قصص او واقعات چرانو مجید کم ذکر کړی نه بالکل یقین لري او بشکرې نو ذکرای کتاب محکم نه اې حکمتونو نه راکړی نو, نا را نو ذکر دې کړی چې ګوره خلقو دې نه تعجب وکړه دې عجبا اي ا دې خلقو تعجبو نه آشنا غو ان او حینا الى رجل منهم چې وحي وکړ مونږه یو سړی ته یو سری تا وحی لل هغه نبوت ورکول دا د خلقو د رناشناخت کاری مفسرین دا کوي چې دا د تناشنا نخ کاری دا چې یو بنده عبادت ته وکی هغه ته الوه وي هغه ته د الله د زوی نسبته کوي دا د تناشنا نخ کاری دا غلطو تر سجديو کې پریوزي بندیانو نو تر تعظیمو کې دا د تناشنا کاری دا وچ او ترکارې ده نه دا ایو خبره چله پیغمبر اومندانو کې راولېګو اداغه دې موارث دي انا نن دېږه نه سا چوي را خلق او بشری الذين امنوا ازې ورګه هاي خلق الله جما مومناندی چې ما دې راولې خلق او يره وا چې کتا سو د الله دا دعوت قبول نه کړ توحید نو انجام انځان ډېر بډي اسه ځایونه به مختلفه أو بشارة أغي خلق واركا شغي مان رورا رو. أن لهم قدم صدق شغي مان دديل فارا مرتبه دي وجده عين درابهم دخبل رب سراء قدم صدق درجة وجده عالية أدرشان دي أجر حسنة حيثة أجر أو مقام أو رتبه ده دخبل رب سراء دديل فارا قدم صدق چپې وو قاعده انت راش وړې راځي کنه عاش وړې نه مطلب دارې چدي خپل ځان عاجزه کې تابعدار کې او ایمان مضبوط کې نو الله سره مرتبه حاصل شي دا مطلب کله کله زبل سارستي قال الغاबिरون او کافرانو اننه هذا لا ساحر مبين یقینن د ساحر دې اسکارا دې چې کوم کار او خبره کې وې سحر دې نو داغه دعوت سے شروع وی نو قران مجید دا اجازت چولیداو او دا دې اثريه چولیداو نو وی 20 سره هر وی او دا چړي ته قران بياني وی دا ظاهر ده نائنات نو کې زور نه دا زجر ده چې ګوراجا اجازه کتاب بارا کې دیدانه سبا ته کو دا الله د وحدانیت مصلحه ان رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ النُّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْأَقْمَارَ وَالْأَرْضَ وَكُلَّ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تَفْسِيرُ سُورَةِ عَرَفِ كِشُو چونکی مې ورته مراد دي نياغا چې اورد تنابس ورته لاندو بنې ځ باندې ار اشاره دې تر چې الله ربو عزته فاعل ملي د ترار نه ل بلکې هر کار چکی نور نه حکمت سره اډل په تدریس سره داغه د بکه اشاره ده او د دې خبره منافیوم نه ده انشاء الله وګورئ نو بیا لمحک د پیدا کولیش نو پیدا کله پس پغره دې ثم استوى على عرش بیا اللہ غالب دے پارش قائم دے پارش سن چلاغ سرخائی یو دادبرو الامر تدبیر کی دا هری او کارو یہ خدا کی دا واضح امان او کلا یو دادبرو الامر چل دا عرصے پیدا کنل نو چلی یوم اگا تدبیر دا کار اگا کی نو مخلوق من اس کی جسم رو موردی ما من شفیعین الا من بعد ایدنی جشت سفارشی مگر بس دا اجازت دا ده اجازت صورت مرکزی مضمون او دعوه ده رج ده شفاعت قهری چایویلو چی سفارش کولیش ما من شفیعین نشتا ده هیس سفارشی مگر بس ده خبره ده شفاعت نره رنبه خبره ده اذن ده چلا اللہ ده دا طرف نه اذن شه نو ده اذن سا ثبوت نشتا او تو نسبت کے عقیدہ ساتھی چھم سفارشیان دیو سر بدی با قرآن مجید جید و را بحث کی د اول ذلکی بیانو بیان الفاظ ویدا چھر روڑا چھتا عقیدہ بلکل رد کھلا او کھا دو عیسائیانو عقیدہ کفاریو دا سفارش او کھا دو نور و نافو و خلقو عقیدہ را چھتا مگن دا سفارش کی دنیا کے بے ممتاثر رازی حاجتو نفب رکی او مرادونه په پوره کېږي برکتونه به ترا دا غل خبره او کافرت کوي چې موږ بل اعظم نه بچي دا قوم نه کېږي الله و دا چې بته نوایا الله رب تاسو فعبدوه او چې بعدته کېږي او رد شرک په عبادت فعبدوه او یې بعده خالص دغه دخشان رج شرک فی تصرفان ده ایتونو که یو داد برو تصرف او تدبیر ده اومر خوالاکی بلوم سوکشتا داخل خلقو باتل اقیدوه شبدالی قطبان دیناس دیو دنیا را تنگا کرده نا یو داد برو الامر هر سال لاساتی تدبیر اقید فعبدوه عبادت خالص داگه اوکه معنی که وحدوه و اخلصوه لہو عباده قرطب ایتونو خاص دا اللہ عبادتوکے داغت و احید منے اعبادتو خالص او افلات اذکرون تاوز دمراہ عبرت ناکلائی چا عبرت ناکلے نبی آقا با اللہ داظر در عذاب درکی دیو جو تخویب اخروی زکر کی ور بسی دنیا کے اون دا اے. او جردین و رخصت شے دنیا نا, نا اللہ آتا بسی الائی مر جوکم خاص الله تا واپس کی ذل ستا ستا تولو وعد اللہ حقا وعد دا دا اللہ رشتیا دا اللہ وعد کردے حق انہو یبدع الخلق سن یعیدو جلیل پہ ذکر کی اس بات قیامت یقنن اللہ پیدا کی مخلوق لرا اول ذل بیا بے دوبارہ پیدا کی ثم یعیدو سنگے اول پیدا کی سکرانو دا ندا ندا سبے دوبارہ پیدا کی قیامت کی او حکمت پاکست دیں ليجزي الذين امنوا سبدل ورکی او خلق الله را جي مان راولې عامل صالحات او عمل نیک لېږینې کو ملقی استه پینساب سرا ان لهم قدم صدقا عند ربه مخکې وکړه دله باغه اجر ورکی بدلو ورکی پینساب اول طرف ته چې جام مقابله کوي د دنیا کې اور آکې ده سبعات قهر قایلو ناليل ورسال وركي والذين كفروا هاك سان جكفر كلو بده اكي دوان چقران وي نيشتو تفارشي ادينمني يوي لهم شراب من حميم ديرا بارس كلي دگر موضوعنا وعذاب اليم وعذاب درد ناكر بما كانوا يكفرون بده چي هميشه كفر كاو حدث داگر سيدلو دليل عقل يسمج مذكرش ان ربكم الله ذلتا ہم ذکر کی هو اللذی اللہ غزات جعل الشمس دیا چگر زولد انور روخانا والقمرانورا اوسبق میں صلید ان کے دیا اگر رناتو چاگر رضیات او نور اگر تاوی چکم ای دیا اگر تاوی چاگر ذاتی رنای او نور اگر تاوی چاگر مستعاری راگست شوی دبلنا دین دی او مالميږي ښا چې نوور را آغاز دی را دي راځي آغاز وګمه او کومه نه او د نوور نه راغستره نوور نه پدی باندې اصرا دیو دا پلاکي او وستر اندام وې چا کولانو مجید دله د دیوه راز انسان ثابت کو هغه انده وې چې نو سپګمه را در به خپل نه وقد لهم منازل وان ذاك يريد له بارا ان ذاص په مې له منزلونه دي چې میاش کې هغه پورا کوي کنه تا کم درس یا پورا درس طاري باندې ورو ورو خلاف ندي لاله د حکم طالبدار هغه تم نقاج تہ د دین ای عبادت او اخلاق دنیا نور سبوږمې دلته په حکم برابر چلےږي توم دا و او چلےګا نو توله کې د دې عبادت ته شور وکړه دنیا کې د کاروم نه دی ښا چداري علیها د نور سبوږمې وستوري دې دا کمال لړکري د ورته عظیم ولې شور وکړه الله ویله خو مخلوق دی ما پیدا کړې دې ستا خدمت کوي متدا خپل خادم عبادت کې وقدروا منازله فان ذا كريه دې لپاره منزلونه له تعلمه جتاه بوشه د زینو منزلونه ولزکه مقرر کړی دې تعلمه جتاه بوشه عدد سنین والحساب بر شمار د کلو او په حساب کتابو د کلو نو شمار د څه لاري د دې حساب کتاب اندازا د دې سپګمن کدا نه وینو په معاش ته په کلو بنی وڅو کويده بیا پر ادم را معاملې ته پردي شروع دي دا به بیا دو شانتي پر ما خلق الله ندي پیدا کړی الله ذالک دا ټول الا بالحق مگر دبار الحق چې دا لاد توحید اظهارش دا توحید د لعللی پر دې اسمانونو د کائناتو کې یو فصن الايات تفصيل سر بیان آیاتنا لقوم يعلمون دبار د هغه قوم چې په وی کې اذان پووکه یي تعلمون چې اذان هو پووکه کړه ثا وی لا پکې ان فی الثلاث اللیل والنهار دا زمکه د اسمان ذکر وکړه نو دا شپې او دروازه ذکر کړه داونه الله په قدرت دلع لې کړه یقینا بدلولو د شپې او ورځې کې و ما خلق الله او ټول هغه پیدا کړی الله فسماوات والارض اسمانو پسما کو کی دعاء یادل قوم ی تقول ها ما ها دللی دبار دغه قوم چی کیری ی تقول ځان بچ کی د شرک نه د الله یو انسان کوشش وکي کنه او کتاب کی یا کابه کی د خپل قدرت ته ان چې داسمه کې اسمان نه راواخلی ونه بوټي دریاونه غرونه څسمره پر باندې او اسمان باندې څسمره پر باندې وکي جاريو کې الله د قدرت د لایل وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر یو سز کې د دې دلیل شته صلی الله رب العزه یا ذات علا په شریک نشته دا ارزغه پیدا کړی اګه چلي چاته اس بارے لنیني په بده هوتله کلی شي کنه دلائل توحید ها کائنات چه دلالت کی د الله په اواله دیون وان باندې ولیکه قران او مجید رسو زجر ذکر کوي چاري دلائلو کې سوچ کوي هغه په دنیا باندې ځخه لګول نه دا ته تبه چې څه به ني باقي مون دې نه يقين أنه لا يرجون لقاءنا شخص يرانا كي يسمون الملاقاتنا يا أميدنا ساتي يسمون الملاقات وردوا بالحياة الدنيا وردوا بالحياة الدنيا ف الدنيا بانده دور خوش على دين عرصة قربان دين من دكتروا لإصابنا ترمع خامة ديلة دانو وطمئنوا بها وطمئن شويته قربان دي دين تبعي جرد دينيانا دي رخصة نخت اَجَنَّبَ الْخَوَابِذَ خُبَازَ الدِّي زَيْنُ وَاطْمَأَنَّ بِهَا زَئِيدَ لَغُولِهِ تَمَرُّ مُحَبَّتُهُ وَلَا بَيْدَاءَ أه... كَلِيكَنَ أَذَلِكَ سَادِ يَا اطْمَأَنَّ بِهَا وَذَاكَ خَلَقَ جَدِ وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَخَلَقَ خَلْقًا جَدِ يَمْدَايَتُنَا غَافِلِ لِتُوحِيدَ الدَّلَائِلُ غَافِلِ بَرَأَ خَتَقُ وَغُرَكَنَ سو چوکا چیر یوزاد در دمره لوی اسمان را تین کلی بغیر دستنونا بغیر د دیوالونونا چیر اقو بسم را لوی قدرت از اقو در دی چه سر معلوم نکم سر را دی چه هر قسم اسباب گرزولی دی پیدا کردی تیز رفتار را گردون تویاری بیا هم در دنیا پسر ندی پوا چه غر تلان شنطا بوای بل سامنشتا چه سمکی گرز تبوه بس طولتو نیادا سر که او بود الانی امدارس با دنیرش که فی ذات او خطی تا غیقی هم دیره فراخیده نتولیر دینا غفلت که اولائی که مقواه من نارا دقا خلقو زیر دیو ورده دینا کانو یکسی بوان اصابده دیچه دی کم کسب اکاو دیچه کم کسب کئی کنه قرآنوی دا غیقیده او جزای ورده کسب ادقو چه اقی او عامله ټول خلاف د او د دنیا لپاره دیو جو قران مجید با د دنیا خطر ذکر کړي تدهید ذکر کړي چې دنیا نه ځان ساتي بده رلمه لګوي هم د اخرت پر کار وکړه او چې اخرت طرف ته توجه کړې ده قران مجید د اگې د کامیابۍ ذکر کړي ان الذين امنوا واعمل الصالحات یقینا اخلق جمانا عمل له کل یهدیهم ربهم او برسیدی رب دی بی ایمانهم پی ایمان دی دی چطب او رسید جنتونو تکرم تجریمین تحتیم الانحارو باییگی بلان دی دی دینا دی نهرنا دی جنت نهرنا دی, دی پا اختیار کی بایی فی جنت النعیم فی با دی پار جنتونو دی نعمتونو که قسما قسم نهرون دی پاگئی کی پرانو مجید بلاغی ذکر کی صورت محمد کی دائن عامات تی تا طرفنا او جزا اخراوی دا تا چاہتا حاصلی چیمان پا کیوی معاقیدر توحید او عمل صالح پا کیوی وطریقه دا نبی دا دیو جنتنو تا داخل شی دعوہ هم بیها دعوہ دعا دی ابل مددی با و دی جنتنو کی داوی سبحانک با کی دا لرا اے الله سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام او پيش کش دي و په دې کې سلام ملاقات کوي ملائک د ملاقات لرازي خدای الله رب العزت طرف نو تر نو سلام وي صرف سلام کا څنګه قیمتي پرکاردارجه مسلمان په دنیا کې دا طریقه او عادت خپل کې جمول اقاص تین وجه سلام وای دا ورزيده بار نه ایک پالیشر جنت ته بارا دعواهم فيها د دې دعا ابله نه با په جنت کې سہی سبحانك اللهم اوس کوئی اوخسترین چې کله جنت تلل شي جنت امیني او نبی اختیار به د خلین ولج سبحانك اللهم الله ته رپا کی سټاړې له قدرتونه اور یا رحمت در چمګندې داراکل سبحان الله و الله عجيبه سکژي او ولتقي ملاويږي نو سلام بكي دا شانته مفسرين دغه یا نه منځه کړقي شکل دي الله هوي نو جنت مي وو تراسميش ودا ته مثالونه کې او څلې چې ملماي نو ملما او سووي د يو سې چرا دغه ورځ سره د ورځې کې می وړي رمضان یا دې کې اخر کې وړي وا یا مرچ وې دا لري مالک بیا یو یې راښین چې پس ګور نه را به مخکلي مېلم ما صرف صفاتو کې او دې علامه مالک ور کوي دې سبحان الله نوې نو بسمه یو اگر اسه مې شن کړي غوخته نه ولی دا ملمانی دی کنفاغ از ایک نو ملمخو لکو وخی نا دا دیر وخ ملمانی دی دا دا همیشوالی ملمانی دی چو قدر بید اللہ پدر بارکی و آخر دعوام آخری دو دعا دی اگا بداوی الحمدللہ رب العالمین سفتنا خاص اللہ لگ دی علنک مخلوقات دا دعوار دا سرد دعوار توخید چګوره دنیا کې په دې مسئله باندې ځان پوښکلو وګوره جنت کیم نصیب شو حالت کې بدیدا وایخه چې دعاوکي یایو محفل کې نه سوی دا اخر کې بداوي ان الحمد لله رب العالمين بیا به خلو خلو جنتونو د ځکه نه چې ته ملاقات لاراگلي راغامي او سات نه تجکینو لګسل کال چې تیری او تلوار نشته کله او د میشوالی کور ده انا سارو بیشتا انا سارویوگی که دل او راق گل ادا مسالیشتا سکنه نا وقت بشی نو دعا بده غید آئی سمع و تعریب بده انا الحمدللہ رب العالم محقی ہوئے چکم خلقو بدنیا بانده ازرو لگئی او داخر غم و سرنشتا حضایتون نغافل لی نو جهنم نزل د قرآن او مزید داغي حال ذکر کی جدا وګ رکھے یو خوان نان سندر په بي باکه فر کی لګ دې دې ذکر کی نو دې زواجر دې یاد کی ور بس کی ولا يعجل الله للناس الشر کچری زر ور کولی الله پاک خلق لنا عذاب استعجالهم بالخير تنگا چه تلوار کی او پیدا بانده او اللہ والا ذرور کی خلقو کل عذاب غوالی او بدر دیووی خیریو کی نو کدا چه وقت کی والا اللہ پاک زردگا عذاب ورکولی شر ورکولی لگا سنگ چه دی خیرو غوالی پیداو غوالی او اللہ والا ذرور کی نو کدا عذاب ولم ورکولی لقوضی علیهم اجلهم. خامقا پیسا لکل شوی بودی تا اجل دی نیٹی دی, دی بوتر آگلی ولو یعجل اللہ کچھ ری تلوار کو لی اللہ لنناس پا شر تا خلق دا غاری اسنگا استعجا لہم بالخیر لگا سنجدی تلوار کی فخیر اللہ ولوار کی یا زروال ورکول دا الله دی خلق لرا بالخير خير وګداته ولا شرم ورکولې د قرډیا هغه مخه په څل شوې وه اليهم اجلهم دیتا نټه ددی ضرب بیاذاب راغلو نبی عليه السلام منه لا, لا, على <خخخ> لا تدعو على اموالکم لا تدعو على اموالکم لا تدعو على اولادکم خپل ځان ته خيره مکه او خپل مال ته خيره مکه خپل اولاد ته خيره مکه او خاص وقتو سره موابقت م راولی جلله تاسو دااز قبول ک وقتونهري چې پای کې دعا قبلی د بنده د د خولی نه تلقب لدل نهمه کو تاسو به خیرا و ک او به قبول شي نه بیا بس تومانه بیا کوي که نه خیرري پلو بچو تا او خاونانو ته کله ځانته زیاد تر داستی که و معمولی خبر و غصه و خبه شی نبیان خیره که و پرانوی مکوه دقی خیر و اثر بیان روزی کنه واری خوک شید حادثه پیراشید نبیان روز تو چغی وی جاڑی چه مونگو چاس را بد نری کلی؟ چه دا اول زمان دارو که خوک شد؟ دا لا دوار الاسم مات شد اخیر مون چاس را کم بد کرد نو است راجيبه له ته دماوه تو له هو بصیر را شو کيله به لو هټانګ کوتا به ګنټا خیره کول نه اخر دور غوسو چکه کنه په هر خبره خیره کول او بدر دیو غیر ویل کلو کې او نو بس بیا باغا کان زله خیره او بدر دی نو کدا د ت اور زيدل بیا بس تو او خامخاره سي خل کوې د مو خیره نه قبلي اوې تاسو مو په لومړی مسلې ورکلئ دا ولادت چسر وانه سخراب شي امره پلان تکيږي تنګيته مدار دی وځه چې دې خیر کوي دعا ور لګوالا خیره وتمګو فنا ذلذینا فاستريزمون غا خلق لا يرجون لقانا چوميد نثاتي زمو د ملاقاته في طغيانهم يعملوا فصرك شود دي کې حیرانا اولاندو نگو را انسان دیر گستاخ شی بے باک شی ازر بوی ما وانده عذاب راولی کله د مرگ سوال کی سمیداره کې تنگ شی یا دا کور مسائلی وطا نگو سوال کی د مرگ تا اسلام ویلو د مرگ سوال مکوه که لگو انده مقرده میلو شوا او باگه کتاسو دا اللہ عبادتو کو نیک عملی ومکنو په دغه آلیگا سلم مرگ واری د ډېر غوښتخ شي ډېر حد نه